OZI TEM FESTA PRA COMEMORAR Atenção mamãe festeira, chegou no seu bairro, GP Fest. É isso mesmo, GP Fest, a mais nova loja de artigos de festas. Visite-nos na Avenida Capitão Hugo Bezerra, número 1753, no fim da linha do Barroso Circular, no Barroso. Na GP Fest temos balões, sacolinhas, velas, papel arroz, corantes, descartável e muito mais. E no mesmo espaço temos também uma bomboniere. É isso mesmo, uma bomboniere para você microempreendedor repor seu estoque de bombons, chilitos, pirulitos e muito mais. Hoje em dia... Então não perca tempo. Venha conferir esta grande novidade. GP Fest fica bem pertinho de você, na Avenida Capitão Hugo Bezerra, número 1753, no fim da linha do Barroso Circular, no Barroso. Parabéns. GP Fest, phone e WhatsApp 994276097. 994276097. Visite-nos, será um prazer atender você.